Eh, goia egunon? Egunon bait. Eh, maiatzti goiti beraz Donostiako auzapez zaitugu, eh, Jaipnberen izenean, e, nola bizituzu la visitu su festauek e, alkate guixarala eleengo aldiz. Bueno, saiatzen naiz aldian moduan disfrutatzen horretarako dira. <gülüyor> Baina lanarekin bat egin beharra dago, eta udadetxean lanadaukagu, beraz ez tarte askorik izaten, gau aldera, zero zertxo bai, eta hori disfrutatzen zaietzen naiz. Egia da ere, bueno, alkate bezala, bizi direla jaiak arduraz ere, ez? Gauzak eh, ondo joteko gogoarekin, arazorik ez izatearen kezkarekin, bueno, hori ere badaukate eh, jai hauek neretzako aurtengoan. Zer da gehien maite duzuna eta eta gure entzuleri fiska gomendatuko zeniekena Donostiako beste esagun hauetarik? neri gustatzen zaitena da e, dagoen eskaintza beratsa. Eh edo nork nik uste bilatu dezake da gustuko zerbait edo kontzertuetan edo zuartifiziadetan edo beste emanaldietan, eta euskintza da oso oso anitza, oso aberatsa eta uste hori da da ezaugarri nagusienetakoa, ez? Hombre, beti eh su izaten dira elementu deigarri bat. Neri bereziki asko gustatzen zait e, txistudarien adardea, zori txarrez aurtengoean bertan bera utzi berri izan genuena, ba darun batean jaiak hasi genituenean egurad ditxarra izan genuen Baina ez dut esperantza galdu, ba, aurrera go, ez jaietan ja, baina iraila edo berreskuratzeko aukera izango dugu da. E, bada, ez da baita txipiat ez, eta iparraldanera ipatu duguna ez, da e, bi urteren ondoren e, zesenketak edo korridak e, berriro izango dirila donostian, justu gainera ostegun ondote goiti, e, zer geitik erabaki duzu eberaz e, bi urtetak edo berriro martxan ematea e, zesenketa korridak? Beno, guk e, beti izan degun jarrera da, norbaitek antodatu nahi badin bat duela. Donostiak gaudetxeak ez, daue, ez duela zertan hori eragotzi beharrik. Egon da eskari bat, donostiak duen zezenplaza erabiltzeko. Eta eskari horri erantzun diogu, bai ezkoa. Beraiek hor dagoen presioa hor pausoak eman dituzte. Alokatzen Eta, da. Hori da, Adokatzen da. Hau legezkoa den e, jarduera bat da. Donostian eta Euskaderrian Herrian oroar, eta guk ez diogu beste ba, proibizio gehigarririk ezarri nahi, ez? Ez duke gainera zentzurik izango, ez? E, Kuriosoa da, baina Bilbon e, badaude zezenketak, Gazteizen badira zezenketak, Iruñan badira zezke, zezenketak, Bayonan badira zezenketak, eta donostian bueno, ba, norbaitek antudatu nahi bat dinbaditu zer gaitik ez. Errikotxak laguntzen du, zoz, laguntzeri ematen diez ezen getak antolatzeko? Ez, e, e, eraikuntzak prezio badauka, dauka, iztadazioak ilunbe ez ezen prezio e, finko bat dauka, Eta hori ordaintzea eskatzen da, eta hori ordaintzen da neinean bueno, ba, eskubidea daukate hori erabiltzeko. Etzai zuen pentsatu bizkat izan den ez tabai dautak gero eta gitearri galdeketa moduko az, e, pistea edo antolatzea donostziarrek zer nahi dutenez edo ez dutenez nahi zezenketarik? Nik ez dit hori deskartatzen. Ustedet agian ideia on bat izan daiteke da. Eta zezenketen inguruan e, galdera bat egitea ez ditzatek gaizki ongo, edo beste modu batetara esan da ere Gureare gurea den instalazio bat udadetxearen udaletxearen adin instalazio bat zertan erabili nahi dugun hortaz galdetutu daiteke, ez? Nik ez, hori ez de deskartatzen da agian izan daiteke e, etorkizunean egin da delgun zerbait. La urte izan esker abertzalea Juan Carlos Izagirre Ausapez, gero beraz maiatzetik ohiti susara e, beraz Oraino Ausapez, biskit e, harremanak mikastu dira abertzalen artean EAJPNB eta eskerabertzalen artean Eta e, zer gaitik? Bueno, nik e, usteet mikastu eta zetoste daia ja, azkeneko urte paret, azken urte parean. Eh? Nik e, ikusi dudana behintzat eta hemen kasuan izan da ezker abertzadearen aldetik, kadako deia batez ez inguruan, ba, lehen tasuna zuen ikusteko eta EJaren aurkako oso jarrera bortitza eta horrek mikastu egin ditu nabarmen harremanak, e, ez? Gero, bueno, autezkundeak etorri dira, autezkundeak beti daguntzen dute gauzak gehiago mikasten eta orain, bueno, ba, ikusiko dugu ez autezkundeak ospatu ondoren emaitzak, ikusi ondoren kapaz geran bien artean berriro ere gure arteko harremana bideratzeko, ez. Nik ada nahiko nuke izatea da ikusiko dugu ada, posible, da posible Zubiak eraikitzeko naikeririk bada, baduzue. Bai. Bai, nik uste beti egin behar da saiakera bat ez. Zubiakera ikitzearen alde, baina horretarako ez da nahikoa batek nahi izatearekin bik nahi... nahi Zubiak zertarako, zer eraikitzeko? Ba, nik uste gauza asko ditugu da man komunian egiteko ez. E, adibidez? Adibidez, ba, gure herriaren etorkizunari buruz planteatu daitezken aukerak mai gainean jartzea ez. E, biok onartzen dugu, gure herriak izan behar dueda erabakitzeko eskubidea, eta uste ustede horretan dan egin behar dugu da, Eta niko uste, dut, bueno, puntua eman komuna bilhatzea bideo horretan ona da. ez? Azken finean, ba, ekimenak aurrera eramateko, proposamenak aurrera eramateko. Nik uste dut hori mm. eginaldi izatea importantea ditzateke, baina horretarako behar da jakina, ba, konfidantza berreskuratzea. Mm -hmm. Aldiz, eh Maiatztikoiti, zuk aliantza bat egin duzu eh sozialistekin, gobernagarritasunaren itzenean. Zer erranen du gobernagarritasunak? Bueno, Jakin dapxat, Frantzian ere el sistema elektoral ezberdina dela, a majoritarioa dela, Baiz, hemen proportzionala. Hori da, Frantzian mm, bigarren buelta bat egoten da, kasu gehienetan, edo kasu askotan, eta arek ematen du e, goberna garritasuna hemen hori ez da horre da, donostiak gudatetxako gaita, zazpizin egotzi ditu, eta, e, bueno, guk egin dugun zailakera izan da, gehien goz abal ez? Hori zazpi horietatik amasei. Eh, horrek gehiengo osoa ematen du, eta oinarri hon bata ba, gobernu sendo bat eratu dizateko eta batez ere iriak dituen apostuak eta proiektuak aurreta eramateko, ez? Azkenean hori dadako eh, edugurua. Oposizioak ez ditzen, herriko eh, gehiengo edo hau eh, zapezaren eh, erabakiak edo gibelera bota? Bai, hori ere bai. Eh. Hmm, ez dira bakarri gauzapesaren erabakiak, baizik eta, bueno, iriak gehiengo zabal batekin ikusten ditu proiektuak ez. Hemen fenomeno bat emanda haute eskundetan, deigarria, eta izan da, oraindada da urte baino, zazpi, euneko zazpiko parte hartzea undiagoa egonde da, eta gainera, horretan, ba, nabarmen indartu da, eusko alderdi jeltzadea, ba, askoz ere boto gehiagorekin, baino baita ere alderdi sozialista, E, boto gehiagorekin ez? Denen gota bigarren indarra gera eta formula zabaldena momentu honetan hori ba, ba, izango ditu. Aldiz, aliantza bat egiteak erran nahi du zuen hautezkunde programaako puntu batzuk basterrutzi beharri duzula, ze sozialistekin bat egitirakoan, horbada negoziak eta bat bakoitza behar du pundu men egin elgarrekin adosteko, ez? Hori beti horre da izaten da, negoziak eta batetan. Zertan menegin duzu ezuek? Ba ez gauza askotan, zerena asken finean, hautezkunde programa iriaren proiektuaren inguruan egindako programa da, ez hainbeste-beste e, gauza batzuetan, ez? eta gure ustez beintzat puntu nagusienak e, bueno bertan jasotzen ditugu, ez? Badira gauza batzuk agian ba guretzako hainbeste garrantzirik ez daukatenak eta sozialistek ba garrantzi handiagoa ematen diotenak, ba Monpaseko pasare da proiektua dedako eh hori edo alako beste gauzaren bat baino funtxean nik e, ez dago da alako men egin behar izan dugun gauza hundirik. Eneko goia dugu goizontain gure gomitan euskal irratietan Donostiako auzabez berria. Eneko goia, e, abertzala zarela badakigu beraz, independentzia zala ere. Bai. Zer erran edo independentziak zuretzat? Eh, independentziak noretzat esan nahi du Euskaderriak aukera izatea Europan gainontzekoak dituzten e, joko arau berdinetan ba estatu bat izateko. Beraz, estatu propio izateko sebide suruz marka beharko litzateke. Bano, nik uste dut independentziaren e, autua egina dizateko denik eta behin beste gai bat daukagu da argitxu beharra eta konpondu barra eta da erabakitzeko eskubidea. Eta nik uste dut momentu honetan puntu horretan e, gaude da. Nire opzioa hori da, baina nik naidet dut e, nire opzio hori defenditxua dizan edo behar baldin bada ere negoziatu dizan beste norbaitekin. Nik ez dut uste e, Bueno, norberaren posizioak absoluto izan behar dutenik, baizik, eta bueno, beti aukera egon behar dudaz hitzartzeko mm. e, eta akordiotara legatzeko, baina hori, egin adizateko denik eta bainera bakitzeko eskubidearen e, gakoa despejatu egin behar da. Alta, alta estatuek argi ikutziute, kio Frantziak eta Espainiak ere, ez dutela hortan amore emateko inionlako, azmorik bueno, eta Kataluniako ikut zita. Ba, Iritzi zaldatzen lan egin beharko dugu. Nola, ite, da lan, nola presionatzen da, presionatu, ba, zi estatziki erabili behar da, estatu indartzu hauen borondat aldatzeko kaso honetan? Ba, nik uste dut en, plazaratu egin behar dada horredako pozizio batek suposatzen duen demokrazia falta. Ez? Nik uste dut baita ere gizarte mailan aktibatu egin behar dada gizartea horredako e, eskari bat egiteko e, orduan eta gero ja proposam ere egin e, ez dago kitneri e, udaletxe batetik adakorik egitea segurazki ez beste erakunde batzuetatik egin beharko dira nik adibidez erkidego autonomoaren kasuan garbi ikusten dut Eukodebilzarrak badu eta papel funtesko bat edo izan behar du da hori aurrera eramateko orduan eta ni gustet hori gatazka demokratikoa bizan jartzea dada beti bidea ez eta baitaere nazio artean ezagutaraztea. Ni komenziuta nago guztihau den denbora gaia de da, ez Geroz eta zailago dedako ikuspegi demokratiko batetatik, Estatuak mantentzen dituen, zenbait jarrera mantentzen jarraitzea. Baina importantea da, berriz diot, e, emendik etengabe lan egitea hain zuzen aldarrikapen horretan. ez. Ikuspiki demokratikoa da, botzen bidez jendeak nahi duena erabakitzea? Hori da, hori da. E, ikusten duzu adibidez dibidez jendarteak, gizarteak, zure inguruan e, baduela goze hori? Erabakitzeko bai. E, independenziaren aldeko gehiengorik egon goto ditzateken bueno, e, momentu honetan hori ez dut garbi ikusten ere inguruan. Baina hemen erabakitzen daguna errespetatua izan behar duedan ikustet hori gehiengo oso zabal batek konpartitzen duen e, bai ez Sozialistek dut, ez, eh? Bueno, alderri sozialistak agian ez, baina e, sozialisten artean mm, euren jende askok ere bai. Tanik ni guztieto horrekin ere lan egin beharra dago eda. E, Kataluniako adibideak zertarako balio dizuzuri konkretoki? Bano, gauza askotarako, errealidadiak diferenteak dira, Tanik hori beti esaten dut ez. Enbidiaz e, behiratzen dugu zu, hanko prozesuari, edo distantziaz? Enbidia pixkatekin bai, distantziaz ez. E, nik bastante garbi daukate dako, beraiei gertatzen zaienak gurean ere eragina izango duela. Eta e, kataduinak bere ibilbide honetan aurrera pausoak emateko gaitasuna badima dauka horren onurak ere guk jasoko ditugu da. Mm. Nik hori garbi ikusten, eta beraz ez diturruntasunez ikusten. Bai, udertzen dut, diferentea da, beraien prozesua beste, bueno, prozesu bat izan da, beste ibilbide bat izan du, eta beraiek erabakitako bidea ere beraien bidea da, ez? Horrek ez du esan nahi dugu guztietan berdina izan behar duenik. Badakit jende asko dago da hori kuestioan jartzen duena, ezta batez ere ba emaitza zein izango otedan horren e, baitan, ba esaten du, ba hau estrategia da, ni ez nago horrekin ados. Mm. Ni gustet eh ezinezkoa da planteatzea uneko unean aldeza aurreko Alde zaurretik maitzazen izan, man. hori eztesu inoiz jakiten, ez? Garrantzitsua da prozesuak artikulatzea. Arritze zaitu adibidez konvergenzia, beraz, eska, abertzale, moderatu alderdi batek, e, Espainiatik joan nahizetea momentu hontan edo zaitu arritzen? Ez, ez naho arritzen, e, dio dan bezala, da, eh? katadunak bizi izan duedako prozesu bat, eta niguztet prozesu horretan jende asko katadunen konturatu dada estavo he da beste irten biderik o sea nik beraiekin hitzegin da izaten dudan impresio hori da askotan ez saiatu gera nahi izan dugu mai gainean jarri dugu negoziatzeko asmoa binda berriro baino beti atea itxi digute. ordan Hemen digoaz ez dago edako erremediorik Espainiarekin. Hori da askotan esaten duten esaldia, ez? Horretara hilegatu dira beraiek. Arlota bukatzeko lurraldetasuna, berazi parautik atots, bai. eh, nafarroa, foru autonomarkiaego bat da ere. Nola ikusten duzu lurraldetasunaren uztartze hori behar baldi bada uztartzen bat? Hombre, neri abertzade beste da, e, bai iruditzen zait uztartze hori beharrezkoa da eta gustatuko ditzaideke gainera da izatea, ez? Baina ustez havia puntuak garbi izan behar ditugu da. Eta, bueno, ez istitzen diran ezberdinei ere bere e, bueno, erabakitzeko eskubidea errespetatu. Nik e, garbi ikusten dut, bueno, iru errea didade juridiko-politiko dauzkagu da momentu honetan maiganean, erkidego autonomoa, Nafarroako e, foru e, komunidadea eta gero, bueno, iparraldea ba, zoritzarrez adako E, struktura instituzionaladik e, ez duena, ez? Baina, horiek dira, habia puntu diren, hiru erraditatak, gustatua da, ez? Dani guztet hortik abiatu behar da eta pieza bakoitzak, ba, bueno, izan behar da ...bere pausoak emateko eskubidea, eta nora nioa nahi duen... ...era ere eskubidea. Eta hortik aurrera, ba, eruditzen zaite, elkarra dana da fun da, ez? Bueno, bakoitzak iritsi nahi duen mm. e, dekureño. Justu keli Karlan nahi patu duzu, ahibiz Baionako hausapesarekin, enbera ededa iparaldeko hau titxien burua, e, txegara erekin, baduzu harremanik, donostia Bayon euroiriaren karira baduzu harremanik, zertan dira? Bai, bera, bera izan da, gainera, e, bisitan etorri dan alkatea, donostiara eta elkarrekin hitz egiteko aukera izan gendun. egin genuen ba, bueno, ikuspegi batean elkarra, dana, elkarra danean aurrera egiteko ikuspegi horretan, bihirien artean da ez bakarrik bihirien artean, baizik eta aglomerazioa eta sí. e, donostiaren artean. Uste edo gauza asko dauzkagu da mankomunean e, euro iria berriz ere martxan jartzeko e, nahia azaldu gendun eta gero 2000 amaseiari begira ere ba, elkarren arteko kolaborazioa Bueno, martxan jartzeko eh, asmoa maigainan jarri gendua, ez asmoa bakarrik baizik eta bueno, adako kadendario bat irailetik aurrera danak martxan jartzen Ez hote da hori, joan jinka ibiltzen den olatua bezala, bai, mugaz da, gendiko kolaborazioaren <laughs> ez, ez da ez da askotan gauza erreixa izaten ez eta bueno, basarritan zaitasunak izaten dira Zehazteko, proiektu zehatzak e, elkarrekin garatzeko. Ni gustet dago edagakoa, ez? Lortzea hori, proiektu zehatz horiek identifikatzea eta horietan lan egitea. Ba askotan formulazio teorikoetan sartzen gera eta hor galdu, baino bilatu berritz dugoo proiektu praktikoak hiritarrengan eragin zuzena daukatenak. Mm. Ni gustet hori da da klabea. Da hor, bueno, ba kultura izan daitezke dan e, egiteko esparru egokiak. Bakegintzen zer nahiko nuke eits tipi e, beraz e bukatu gabe, amaitu gabeko arazoa dugu hori ere. E, aieten beratzen ben donostiane izan zen duela ze maiturte e, zinadura eta prozesu e, famatu bat. Gero bakite izai gerra ausapez, hau ere egin duela nazio arte mailean orako bilkura batzuk. Zuk, e, Donostiko ausapez bezala, bak egin zen inguruan zer urratz egiten lako arazoa gu bukatzeko behin betirako? Bueno, nik uste dut e, biodentziaren erabilera kutsi dituen ondorioak, oraindik, konpondu gabe e, daude da. Ez? Eta hori da, landu beharreko esparruetako bat. Hor, adibidez, bueno, badira biktimak, eta moda, motu, mota guztietako biktimak, nik ez dut zaitkapenik egiten alde horretatik, merezi merezidutenak, bueno, ba erantzun bat, e, aitortza bat, eta errespetu e, irrespectu bat, ez. Eta bestetik ere badira beste situazio batzuk, ba bizi direnak, biodentziaren erabileraren ondorioz sortutakoak, badire da presoak, badira da e, beste edoako ondorioak, behar dutenak ere normaltze bide batean sartzen joan, ez? Hor nik garbikusten dut da hetetik papel aktibo bat jokatu behar debugu ez? Prozesu guzti hauek daguntzen normal kuntza bide horretan gauzak errasten, eta albaldin bada ere berra dizkidatzearen bidean, ba, hortan ere, hiritarren artean apurtutako zubioiek berrera ikitzen. Neuzetor aktibo jokatu behar dugu da, eta udaletxetik ere daguntzailea izan behar dugu da. E, Hainitza ipatu da ere donostia, da dugu, donostian hurrengurte, biblia tamazien Europako hiriburu kulturalizaren dela. E, izan de ez dabaide da hainitz, batzutan ez ditugun hazo ere ulertzen, <laughs> <laughs> pixka bat e, e, dimizio, komponezin, Espainiago estatu ere Amnitzio konzili horien barne da, e, komponezin horiek orain zu hausapes berri esanik kompontzeko bidean dira, bat, bigarren galdera da, e, iparraldeak ze toki izan modu edo ustakit lapordik, kostalde honek hiriburu e, kultura honen barnean? Bueno, ez eh, daukagu denbora gehiagirik jadanik eh proiektua prest izateko, bi mila eta maseia hor bueltan da, eta beraz e, orainari garrena da dagoen taldearekin lanean. Eta gure eduburua da, bueno, bat sortu aldizan diran, Estabeidagustioia gainditzea eta batez ere programa bat zehaztea. Hori da momentu enten daukagun erronka, eta hori da e, daukagun dana eta urren goia egingo egingo deguna. ez. Eta zer paper duen dapur e, dik edo iparraldeak e, gure hiriburu tartasun e, proiektu horretan, bani ikusten dut papera hundia duela. Papera hundia duela zeren guk bueno, ikusten dugu 2018 proiektu honen bitartez e, aukera bat daukagu da mundurera akusteko donostia zer den. Eta donostia gauza bat baldin bada da Euskadiri bat. Eta beraz, horrek aukera paregabea ematen digu edo eskaintzen digu bueno, Euskal Herria zerdan ere mundura erabiltzeko. Ez? Hor badaude kodaborazioak bai honarekin berarekin eta baita ere badakit e, iparraldeko beste zenbait entidade eta e, talderekin. Gure nahia izango ditzateke hoien bidetik ere bueno, sakontzen joatea. Eta beraiena ere sentitxu dezate da proiektu hau ez? Guk ikusten degun bezala, ba, aukera bat e, zergeran munduari erakusteko. Mile eskarberazioeneko goia? Bazuei. Taurren arte? Bai.